і знов побратими зійшлися на нараду в Матієвій хаті. Мов, з Христа зняті сходилися вони, мов, розбиті засідали вони на лавах, з похиленими очима, не сміючи зирнути один на одного, немов то вони були винні в тому нещастю, котре постигло тіло робітницьку громаду. А вже ж подався Бенедьо. По його впалих, помутнілих очах – по його пожовклім аж зеленім лиці, по його надломаній похиленій поставі, по безсильно обвислих руках видно було, що вся сила його жизні підтята, що усміху не буде вже на тих зів'ялих устах, що він же вже немов чужим позиченим життям, що робітницьке нещастя вбило, роздавило його. Кілько він перетерпів тих двох днях, з яким болем виривав він свого серця одну за другою золоту надію Перша хвиля, коли вони з Матієм побачили, що двері не замкнуті А відтак, мов якою зловіщою рукою перті, переконалися, що скриньки нема То та перша хвиля, то була певно найтяжча, найстрашніша хвиля в його житті всі сили разом упустили його, все тіло так і застило на місті, вся пам'ять погасла, він стояв, мов паль, і не міг поворухнутися. Звільна Ажень вернула його пам'ять, що тим тяжче мучити його. Що скажуть робітники, що скажуть побратими, чи не буде найперша їх думка така, що оба вони, підкуплені жидами, видали їм касу? то та страшна думка огнем палила його серце. І воно зовсім легко може бути, шептав йому якийсь злорадний, упертий голос. Адже два нас у хаті, вилому нема ніякого, сліду ніякого, очевидна річ, що взято скриньку при нас і нашим свідомі. І я зарадник». Я, що ціле своє життя, цілу свою душу вложив в ту, ту справу, я мав би причинитися до її обалення. І хоч того ж таки дня Мортко сам, голосно ригочучись, признався перед Матіями, перед другими робітниками, що це він викрав касу. Що вона знаходиться в далеко безпечнішім сховку у Германа, і що хто хоче найм'я йде скаржити, то ще сам піде до діри за недозволені складки, то від цього признання не полегшало Бенедові. Думка його винаходила чимраз і чимраз нове терня, котрим могла все наново ранити свої власні криваві рани. Хто бачив його під час робітницької змови, охочого, невтомимого, радісного, всезадуманого і всеготового радити другим і додавати відваги, а хто бачив його тепер, нужденного, скуленого, тремтячого, той був би подумав, що це або не той чоловік, або що він перебув якусь тяжку недугу. І не досправді перебував тяжку недугу, з котрої, сам він те бачив, виходу для нього не було. Не менше подалися й другі побратими, особливо Матій і Стасюра. Тільки брати не змінилися і, бачилось, не дуже сумували. Ба, що більше на їх лицях віднілось щось немов потаєнна радість, немово це сповнялось те, чого вони давно дожидали. «Що ж, побратими, – сказав Андрусь по хвилі важкої мовчанки, – наш красний сон скінчився, розбуджено нас». Ніхто не відзивався на ті слова. «Що сумувати, браття? – заговорив знов Андрусь, і голос його ставався чимраз м'якший. Сум не поможе. Що впало, то пропало». І, воно вірте, мені мусило так прийти. З нашими жидами таким способом не порадимо. Я то з самого початку казав. Не такий вони народ, щоби можна з ними вдати по добру, і то велике діло, що ми такого доказали, як оце перед кількома днями. А це вони чи тепер, чи в четвер таки зробили б. Ніщо нам тепер і думати о тім щоби поступати з ними так, як досі. «Так що ж діяти?» – не то сказав, не то зойкнув Бенедю. «Невже ж опустити зовсім руки і здатися на їх ласку?» «Ні, і ще раз ні!» – живо підхопив Андрусь. «Ні, братими, наша війна з жидами інощо зачалася, але ще зовсім не скінчилася. Все досі то був тільки жарт». Тепер нас чекає правдива, велика, гаряча битва. В словах Андруся було тільки сили, тільки жару і завзяття, щоб всі мововолі звернулися на нього. Так, тепер нам треба показати, що і жиди завчасно сміються з нас, що Борислав, то такі ми робочі люди. Тепер ми побачили, що добрим способом з ними воювати годі Стрібуємо ж не так. Ми й досі, Андрусю, не, не зовсім добрим способом воювали. Вони відплатили нам тільки зуб за зуб. В тих болючих словах був такий острий, глибокий закид, що Сень Басараб, котрий пикаючи люльку, сидів на порозі, зірвався на рівні ноги і поступив пару кроків до Бенедя. «Не випоминай, не випоминай минулого Бенедю», – сказав він з притиском. Адже сам ти знаєш, що без тих нечистих грошей і твоя чиста війна не була б могла зачатися. Я не випоминаю нікому нічого, смірно відказав Бенедьо. Я знаю сам, що так мусило бути, що така вже наша нещаслива доля, що тільки неправдою з неправди мусимо видобуватись. Але, побратими мої, вірте мому слову. Чим менше неправди буде на руках наших, тим певніша буде наша дорога, тим борше ми поборемо ми своїх ворогів. Ба, якби то вороги так само думали і так же чесно з нами поступали, то тоді, певно, і ми мусили б їм дорівняти, а то й випередити їх, сказав Андрусь. Але тепер, коли правда зв'язана, а неправда має ніж у руках – то я боюсь, що за ким правда по правді розв'яжеся, неправда й зовсім заріже її. Але не о тім ми мали нині говорити, браття, а о тім, що нам тепер робити. Я гадаю, що нам тільки одна дорога осталася. Але поки скажу своє слово, хто знає, може з вас котрий вигадає, що іншого, кращого, делікатнішого бо моє слово страшне буде, браття. Тож, прошу вас, хто має що сказати, най каже. Ти, Бенедю. Я нічого не скажу. Я не знаю, що нам тепер робити. Хіба зачинати наново утрачене? Егеге, ге далека дорога, та й то мости позривані, ні вже що іншого придумай. Бенедьо мовчав. Що він міг тепер придумати? «А ви, друзі, знаєте, який спосіб?» – спитав Андрусь. «Говоріть!» Ніхто не говорив. Усі сиділи з понурими додолу головами. Всі чули, що наближається щось страшне, якесь велике знищення. Але чули заразом, що вони не в силі його відвернути. Ну коли ніхто не говорить, то я буду говорити. Одна нам тепер дорога осталася. Підпалити все прокляте гніздо на всі штири роги – це моє слово!» Бенедьо здригнувся. «Не бійтеся, невинні не потерплять попри винних. Усі вони винні!» Мовчанка стояла в хаті. Ніхто не перечив Андрусові, але й притакувати йому якось ніхто не важився. Ну, чого ж ви сидите, мов, порізані? Невже ж ви такі вояки, що війни боїтеся? Згадайте лише, в якій думці поприступали всі ви до побратимства? Адже ж у вас ще є карбовані палиці, і нема то й одного жида в Бориславі, на котрого би у нас карбів не було». «Ви генто допоминалися мене о обрахунок? Нині день обрахунку. Тільки що до давніх карбів прийшов ще один новий, найбільший. Що вони ошукали і обікрали цілу робітницьку громаду. Що вони показали тим способом виразно, що хотять нас по вік-віку держати в безвихідній неволі. Чи треба ж вам ще чого більше?» Я думаю, що цей один карб значить за всі. Але що ж це буде за обрахунок? Запалите кілька хат, кілька магазинів або вас полапають і посадять до криміналу, а як ні, то жиди знов скажуть трафунок. О, ні, не так воно буде. Коли приступати до такої війни, то вже з цілою громадою, сказав спокійно Андрусь. «А хіба ж все можна? Нехай один найдеся серед громади, що вас видасть, і всі ви пропадете!» «І так не буде! Кожний з нас, хто пристане на те діло і обіцяє руку до нього приложити, добере собі десять-двадцять таких, котрим може завірити, і не кажучи їм нічого, скаже їм в означенім часі зібратися на означенім місці, тоді дасть знак» а коли б що видалося, то я беру все на себе. Але ж робітники тепер люті, роздратовані на жидів, готово статися ще, яке більше нещастя, говорив Бенею далі, заступаючися всякими, хоч і найслабшими поводами від страшної певності. «Все тим ліпше, тим ліпше, – аж скрикнув Андрусь, – тепер найліпше вдасться моя війна, коли твоя роздразнила людей». Ти приготовив для мене найбільшу поміч, і за то я сердечно дякую тобі. Ти страшний, Андрію, зойкнув бенедьо, закриваючи лице руками. Я такий, яким зробило мене життя, і вони закляті вороги мої. Слухай, бенедьо, слухайте й ви, побратими моєї повісті. Будете знати, що навело мене на зав'язувати таке побратимство для пімстві на жидах.